Всі інші, то кращі чи гірші, підробки її. 23 серпня 2015-го Сторінка 48 Перечуття весни Перечуття весни таке п'янке, як в юності перечуття любові. І навіть сни вже більше не зимові. Зими моркв'яно носий манекен змілів і посірів, твердий, мов, камінь. І трішки сумно, та синичок спів так тепло розливається струмками, Що ані тіні тих зимових снів, де сковували мрії клешні криги, Де ти й сама, як баба снігова, та серце дочекалося від лиги, І в нім тепер такі тонкі дива. Сніги образи відчою під талі стікають у струмки нових надій, і ти готова, впевнено йти далі, Собі самій даєш пораду, мрій. Бо що життя без прагнень, так блукання, З обтяжливим буденним вантажем, Перечуття весни новою гранню В душі проляже, мрію збереже. Лютий 2017-го Сторінка 49. Маячки. Робота – дім, робота – вихідні, Отак усе по колу, все по колу, неначе миті змінюються дні, життя помалу котиться додолу. Та час від часу посеред рутин засяє ніжний вогник, справжнє свято. На сотню буднів два чи то й один, та буде довгу душу зігрівати, та буде довго осявати шлях, тернистий і по-своєму прекрасний. І на таких вогнях, як маяках, тримається зоря моя, не гасне. На фініші без права вороття я перед тим, як грішний світ покину, Побачу, озирнувшись на життя, ті маячки, а не нудну рутину. Березень 2017-го Сторінка 50 Світе, куди ти летиш? Року надломлений гріш Впав у скарбницю епохи. Світа, куди ти спішиш, Збав свої оберти трохи. Хто доби часу крав Вільний, натхненний, найкращий? Чом незавершених справ Довша є й довша є ящик? Скільки несказаних слів Осиротіли навіки. Тільки новечір затлів Ранок лоскоче повіки. Не утекти від злиття, Вкупі зі світом летіти. Вчепишся в корінь життя, Щоб не зійти із орбіти. І не лишається сил просто собою побути. Що твоє я? Тільки пил для часового маршруту. Світе, куди ти летиш? Так недалеко й до прірви Збав свої оберти, стиш, Мить хоч у вічності, вирви. Сторінка 51. Щедрівка чуйної дитини. Щедрик, ведрик, щедринята, Поверніть додому тата. З перемогою і миром, Щедрик, ведрик, прошу щиро, Поверніть матусі пісню У годину ранню і пізню. Як татусь пішов в то Не радіє з нас ніхто. Дайте чоботи бабусі, Бо застудиться, боюся, Їй давно б купила ненька, Та платня така маленька. Щедрик-ведрик, щедринята, Наречена є у брата, Мила і лагідна напрочут, Та батьки її не хочуть Без великих статків взяття. Дайте людям тим завзяття, і любові у серця, Щоб побралась пара ця. А у нашої сусідки Не народжуються дітки. Як вона їх в Бога просить? Щодринята, може, досить? Дуже вас благаю нині. Дайте тітоньці Марині сподівань Та недаремних, Діточок здорових, чемних. А до іншого сусіда в гості син чомусь не їде. Сторінка 52. Дід Максим такий самотній. Щодринята, хоч сьогодні на доумте того сина,